Олкіною, владарю, в усіх племенах найславніший, вирядіть в путь ви мене, узливання створивши, самі ж тут будьте здорові. Зійснилось бо те, чого прагнув я серцем, і поворот, і коштовні дари. Хай богови небесні благословлять їх, нехай, Безпорочною вірну дружину і друзів своїх у здоров'ї знайду я додому, вернувшись. Ви ж залишайтесь на радість дружинам, від юності любим, подругам вашим і дітям своїм. Хай боги пошлють вам всякого щастя, і хай люд ваш ніякого лиха не знає. Так говорив він, і всі це схвалили й погодились. Гостя вирядить гідно в дорогу, у себе він мовив доладно. От до окличника мовить тоді Алкіною Васила, воду з вином розведи понтоною в кратері і навколо всім піднеси, щоб могли, помолившися батькові Зевсу, гідно ми нашого вирядить гостя до рідного краю. мови він так і вино. Розмішав понтоной медоплинний, кожному в кубок налив, і усі в своїх сидячих кріслах, вічним блаженним богам, що простором небес володіють, стали творить узливання. Підвівсь одісей богосвітлий, і до Арети наблизившись, келих подав їй дводонний, потім промовив, і словом до неї звернувшись крилатим. Будь, володарко, здорова, на довгі літа, поки прийдуть старість і смерть, вони, бо нікого з людей не минають. Я від'їжджаю, а ти будь щаслива у домі своєму з любими дітьми і людьми усіма і владарем Алкіноєм. Мовивши це, ступив на поріг Одісей Богосвітлий. Разом послала й окличника з ним алкіною васила, Щоб на швидкий корабель до моря його супроводив. Слідом служебниць жінок арета за ними послала, З випраним чисто плащем прямувала одна, І з хітоном друга добротну несла пригарну виробу скриню, Ще одна з хлібом і темно-червоним вином поспішала, до корабля підійшли вони всі, і до берега моря. Славні супутники, з рук їх принесені речі прийнявши, склали на дно корабля і вино, і розмаїті наїдки. Для Одіссеї ж вони на кормі корабля їх швидкого. Килим послали ряднину, щоб міг на них він спокійно виспатись. Зразу ж тоді підійшов він до ложа, і мовчки ліг спочивати. За весла вони посідали рядами, і линви від каменів з в них пробитих усі відв'язали, і нахилились грибці, і ударили веслами море. Впав Одісеєві сон, найсолодший тоді на повіки, не пробудимо солодкий, найближче до смерті подібний мов у полях жеребці, четвернею запряжені в повіз, мчать, як шалені ляск батога по широкій дорозі, аж підіймається високо вгор вони над землею. Так піднімався і ніс корабля, а позаду багряна, хвиля шумливого моря аж пінилась так бушувала. Плив корабель неухильно вперед, і ні яструб, ні сокіл так найбистріший не міг би у летові з ним порівнятись. Швидко летів корабель, морську розсікаючи хвилю, і мужа везучи, що розумом був до богів лиш подібний. Надто багато богоря зазнав він душею раніше в січах, тяжких з ворогами у хвилях бурхливого моря. Спав він спокійно тепер, про лихо колишнє забувши.